От тази година в България ще има официални кодове за хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Промяната беше публикувана в Държавен вестник чрез изменения в наредба номер 9 от 2019 и ще влезе в сила с бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026. -та, за тази година, когато се заложат пари за изпълнението, но нормативно вече всичко е а, наред. До сега ранните форми на бъбрично увреждане практически нямаха самостоятелна диагностична видимост в системата. Това означаваше късно откриване трудности в проследяването. Какво реално се променя? Само кодовете или и грижата за пациентите и ще доведе ли новото кодиране до по-ранна диагностика и структурно проследяване? С този въпрос казвам добър ден на професор Борис Болгархов. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели! Той е нефролог, началник на клиниката по вътрешни болести в а, а, болница Светана в София. А, Казвам добър ден и на адвокат Христина Николова. Здравейте! Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и разбира се в студиото е репортерката на Хоризонт, която следи всичко в сферата здраве Елена Бейкова. Добър ден от мен! Добър ден! Ще започнем обаче с адвокат Христина Николова гласът на пациентите и всъщност част от екипа, който извоюва тези промени. Кажете ни, адвокат Николова, какво се променя за хората, които дори все още не знаят, че имат бъбръчни проблеми? Да, екипа включва активното участие на професор Богов и без него и доктор Брънзелов и доцент Керов нямаше как това да се случи, за което искам да им благодаря още един път. А Това, което е същественото, то е, че вече ем, въпреки че те са проведени от 2005 година, не бяха внедрени тези кодове на етапите на заболяването в а, българската система. И това всъщност позволява на специалистите да могат много точно да идентифицират и да посочат в медицинската документация етапа на който е а, заболяването на съответното лице и да му се приложи правилното лечение. Защото до момента кодовете, които а, бяха, а, отговаряха само за последните етапи на българното заболяване, а не и за първите. В този начин ще могат стотици хора да получат адекватно лечение преди заболяването, да е стигнало до нелечимата фаза, което беше основната ни борба. Това означава, че и по-малко хора ще стигат до диализа, нали така? Това е идеята и това е целта, защото а, диализата не е начин на живот, не е лечение. А това е една поддържаща терапия, която уврежда човек и води до неговото инвалидизиране и то трайно инвалидизиране, така че освен всичко друго е и огромен финансов ресурс за държавата, погледнато от друга гледна точка. Професор Богов, сега към вас да ни кажете как се открива бъбречен проблем в начален етап. Много ви благодаря за въпроса. Първо, аз да приветствам и гостите в студиото, и адвокат Николава, разбира се. Вие, като водеща на предаването и адвокат Николова, почти казахте всичко, което е в основата на нашата битка, повече от едина и половина, може и две. Но за какво беше нашата борба? Именно заради ранното откриване на пациентите с хронично бъбречно заболяване у нас. Иначе, ако ми позволите само три изречения за, защо толкова е важно то, ами защото то е, се отразява днес от повечето от колегите медици в световен масштаб като следващата пандемия след COVID-19, която сполети света. А, само няколко факти, то се води като причина за смъртност в света, десетката такава, но се очаква в следващите години броен да достигне толкова много, че да бъде на пето място по причина за смъртност в световен мащаб. Може да си представите у нас това, защото, както каза и адвокат у нас тези Пациенти се кодираха в крайният стадий на хронично-бъгарсто заболяване, което означава, че предишните, когато ние реално бихме могли да помогнем на тези хора, Оставаше някъде в а, пространството. Идваха при нас в крайно тежко състояние, а и не всичките от тях преживяваха, така, че да започнат а, альтернативата за диалезното лечение. А много професор са... Българ, да. извинявам да. се, че ви прекъсвам, но ми е много чудно. Имате ли хипотеза? Защо, а, е, защо е било така? А, някакво недоглеждане или системно подценяване а, на вътрешните болести? Няколко са причините. Първо, темното Второ, сега с въвеждането се на, на новите кодове, кодове за хронично бъбречно заболяване ще се направи един своеобразен скрининг за това заболяване и още повече, че то ще бъде заложено като задължително проследяване и изследване на всякакви пациенти, които са към общопрактикуващите си лекари. Там е заложено по наредбата, която цитирахте 9 от 2019 година а сега с нейните промени а, да бъде от здравната каса ще бъде плащане на тази услуга за изследване на само два маркера забележете това е серомен креатинин и изчисляване на едно отношение албумин креатинин в фурината с което се спомага ранните етапи да бъдат разпознати и влиза в съображение няколкото точки, които сме заложили вътре. Тези пациенти да бъдат обхванати от общо практикуващи и да бъдат консултирани своевременно път с нефролог. Това определено ще даде възможност точно ранните стадии на заболяването да бъдат обхванати и да бъдат лекувани, тъй че да стигат много късно вързи естествения ход на тези болести, но много късно да достигнат до диализнато лечение. Хванато в тези ранни стадии, какъв е, какво е доброто развитие за един пациент с такова бъбречно заболяване? Веднага ви отговарям а, като етиология, най-честата етиология на пациентите с бъбречно заболяване. Това са захарни диабет, знаете в какъв мащаб, днес той се а, проявява. И с артериална хипертония. И на трето място определяме всичките чисто бъбречни заболявания, включително и генетичните. Днес, от повече от година, ние да разполагаме с съвременни терапии, които то точно кодовете ни пречеха, те да бъдат а, прилагани при такива пациенти, защото а, самото водировка ни ограничаваше да ги прилагаме при пациентите в крайния стадий. Т.е. първите, когато има смисъл от провеждане на подобна я наричаме, нефропротективна терапия, не беше възможно. Това ще стане сега с помощта на а, всички, които участвахме в а, това изработването на новите пекодове, по-скоро за въвеждането им, защото те са изработили преди нас в европейския мащаб. Адвокат Николова, какво, какво ще означава за качеството на живот на пациентите да, да бъдат открити в ранен етап и да бъдат проследявани? Ами, това, което казах и от 9, това нестина е една огромна стъпка, защото ще бъдат спестени ам, а, огромни болки и страдания на хиляди пациенти, които да не стигат до крайните фази на заболяването а, и, съответно, да имат придържаващите заболявания, което а, пак казвам, наистина ни беше основна битка, още повече, че миналата година, март месец ЕЗО го сложи като основно ам, хронично незаразно заболяване и това е една стъпка от страна на България в тази посока и ние да се присъединим към европейската политика за акцентиране върху хроничното бъбречно заболяване като значимо незаразно такова. А ние всъщност знаем ли България къде стои по частота на хроничното бъбречно заболяване спрямо Европа? А, и защо, ако до сега не е имало такива кодове, имали ли сме реална статистика или тя е била непълна? Точно защото няма как да се проследи, т.е. да се а, запишат съответните случаи под съответните кодове. Смятате ли, че сега ще се промени? Това. Това, това. което е тенденцията в България, не е по-различно от другите европейски държави, което са данни от европейските организации, в които членуваме. Всъщност, хората така или иначе имат заболяването. Въпросът е, че сега те ще имат възможност да го лекуват, а не просто да се констатира в един по-късен стадий и, съответно, да са надяли. За това ще е разликата. Вече тези хора ще могат да бъдат лекувани и съответно заболяването да бъде спряно или а, върнато в обратен ход, когато е в ранните етапи, а не просто да се констатира. Професор Богов, ако може да ни разясните и малко повече за превенцията, как можем да се погрижим за бъбреците си, за да не стигаме изобщо за заболяване, до заболяване? Да. Да, разбира се, ако им позволите, само и към предния въпрос едно допълнение. Официална статистика в България няма, както за много други болести, между да. другото. Да. Скрининг не е правен до момента. Това ще бъде своеобразен скрининг, който ще започне сега с новото, новото, новото, новата кодировка на заболяването. А иначе в европейския мащаб хората ще бъдат с е около 9%. За България, въпреки, че не е правена официална статистика, тя е повече от 13-14, за една много малка извадка от българското население, определено този процент е много висок. Що се оказва, защото знаете, до превенцията на това заболяване, имеки предвид основните етиологични фактори, диабета и хипертонията, определено, трябва да се знае от а, а, пациентите и от а, а, българското население, че трябва да провеждат а, ежегоден профилактичен преглед при своите а, лични лекари, общо лекари, с проследяване на захарния диабет. диабет той трябва да бъде в, а, добре контролиран. А, артериалната хипертония е определено няма. А, много пациенти идват при нас и казват, ама си изпис лекарствата за кръвното налягане миналия месец. Това са болести, които изискват постоянно лечение и постоянно последяват. Това ще доведе до намаляване на процента на хронистото бъдещето заболяване, още повече <към> с включването на съвременните терапии. Това определено ще окаже положително въздействие върху и качеството на живот върху нашите пациенти. Споменахме и в началото, че всичко това е обвързано с влизането в сила на редовен бюджет правилно ли разбрах, че е нужно да приемането на редовен бюджет, за да може да заработи тази система? Точно, Точно така, правил, защото... Да, това е обвързано тази промяна, тъй като са включени допълнителни изследвания в наредбата за диспансеризация, която се променя чрез наредбата за пакета на здравни дейности за от касата наредба 9. И за това няма как да не е обвързано с бюджетата, тъй като трябва да се заложат тези ам, дейности, медицински изследвания и прегледи при личните лекари, които ще обхванат първите етапи на заболяването и това трябва да се предвиди и заложи в бюджета. Можем ли тук да припомним колко пък са хората у нас, които се борят с този напреднал етап на заболяването и имат нужда от диализа, някои от тях и от трансплантация? А, Ако въпросът е а... към мен, би ви да. споменала една цифра. Хората, които чакат бъвишна трансплантация, това са над хиляда и повече. Само регистрирането им се презид. Пациентите, които са диализ зависимите, са повече от 3200-3500. И тази бройка се увеличава непрекъснато. Има и доста хора, които не са включени на но всъщност Абсолютно. също са подходящи за трансплантация, но те не Абсолютно. са включени в листата на чакащи, именно поради необходимост от промени и в тези наредби стандарта за трансплантации, който също следва да Абсолютно, бъде променен. Сте, тази точно поток. и коректно, защото пациентите, които следва да бъдат трансплантирани, дано това да заработи у нас най-накрая. Те много по-рано трябва да бъдат включвани в листата и така да се каже, отварям кавички, трябва да бъдат трансплантирани здрави, в смисъл, неувредени, защото нашите пациенти, след като са а, преживяли 10 и повече години на диализно лечение, сама се досещате колко би а, била качествена една трансплантация при такива увредени хора. Професор Богов, да се възползваме от това, че имаме възможност да говорим с специалист като вас, да ви върна към ранните стадии и това какво хората би трябвало да знаят. Вие казвате редовна профилактика, проследяване през кръвни изследвания. Да. Обаче, има ли някаква симптоматика, която би трябвало да изостри вниманието на тези хора? И още нещо, така в сферата на Популярната медицина, защото съм чувала а, две взаимно изключващи се твърдения, че е добре да се пие повече вода, но и че не е добре да се пие повече вода. Кой от двете, ако говорим за бъбрешко Благодаря ви за въпроса. Благодаря за въпроса. Винаги различни предавания, цитирам а, моят а, стар учител, светло му памет, професор Груев, който много точно беше казал преди много години. Когато бъбрека не боли, това е проблема на всички болести, които го спохождат. Когато боли, човек ходи на лекар, нещата се оправят. Тоест, нашите болести, тези, които са трудните, тежките, които определено отиват до крайен стадий на възрастна недостатъчност, те са без никаква симптоматика. Това налага и това е нашият апел, непрекъснато да говорим за тези неща. Нашият апел е... Проверявайте си, ежегодно бъвреците това не изисква толкова много, освен изследване на един серомен креатин, това е кръвна проба, и изследване на една урина, нищо повече. Що се кацае доколко вода да пием? Нормално, здрав човек, трябва да пие между 2000-2200 мл. вода а, на ден. Ограничават се пациентите с различен профил, с тежка сърдечна недостатъчност, своевременно с различни видове изливи по телесни кухини. Хората, които са. На диализно лечение също биват ограничавани от прием на голямо количество течности, но здравия човек определено трябва да има а, прием на поне около 2 литра за денонощи. Изключвам вече а, комфорта и промяната на климата лятото, когато това може да стане и повече заради а, жегите, които ни похождат последните години. А, ами, тъй като вървим към финала на нашия разговор, да попитам и двама ви каква ще бъде следващата битка за пациентите с бъбречни проблеми у нас. Тя не е една битката. На първо място трябва, както казах, и да се променят и стандарта за трансплантация и още няколко наредби, които уреждат този статут. Трябва да се промени наредбата за изписъка с лекарства, които се изписват за домашно лечение. Това са е една поредица от подзаконови нормативни актове, които следва да бъдат променени, за да може а, нали, в България да имаме едно адекватно проследяване и профилактика на лечението на пациенти с бъбачни заболявания. И от мен последен въпрос. Ще промени ли а, това ново кодиране и трябва ли да прове... промени поведението на общо лекари? Те достатъчно запознати ли са с а, този нов момент? Оптопрактикуващите лекари са партньори в общия терапевтичен и диагностичен процес на нашите пациенти, а може би не навсякъде но а, ние сме на Българска нефрологична асоциация в мое лице, ние сме много амбициозни в тази насока и определено ще проведем различни повсеместни срещи с колегите общо лекари, защото със сигурност ще имат въпроси към, а, към нас като специалисти и болнични а, нефролози. А, това предстои да се направи. Второ, много сме активни по отношение на Международният бъдърчен ден, който се провежда всеки месец март на годината. И тук е мясно да, да изкажа благодарности към разбирането от предишното ръководство на Министерството на здравеопазването, защото битката беше голяма. Тя не е от сега, тя е по-отодавна, но те намериха фили и смелост и в лицето на госпожа Николова като председател на Асоциацията на пациенти си завърши заболявания, лекарски си всички останали и за това имаме успех всъщност. Когато да се объединим в а, обща цел нещата се получават. Много ви благодарим. Репортерката ни Елена Байкова и разбира се професор Борис Богов, Българска нефрологична асоциация. Благодаря и на адвокат Христина Николова, пациентската организация на пациентите с бъбречни заболявания. И нека да завършим така, че новите кодове сами по себе си не лекуват, но ще направят видимо бъбречното заболяване, което дълго време оставаше извън фокуса на системата в своите ранни фази и дано тази нормативна промяна да се превърне в реална превенция. Това ще зависи от бюджета, от лекарите на първа линия и от активността на самите пациенти.